Антін нетерпляче струснув плечима і тим рухом, наче щось скинув із себе. Забігав по хаті і знов говорив, «Ну, ми розстались. Я не знав навіть на час чи назавжди». Була обідня пора. Коли я входив в столову свого готелю, перше гудіння гонга густо плевло над рядами білосніжних столів, в той час ще порожніх. Я зайняв своє місце. Між стовпи колонади, яку повернуто було в їдальню, перлося море, немов величезні марини, управлені в рами білих колон. На віднокрузі розпускалась вітрилами яхта, як дерево цвітом. Сонце лягло на Кастальоне, що дримав з правого боку і закучерявило гору рядами маслин, опивило її кілька раз в чорний турецький пояс. Виноград горів між ними зеленим вогнем, як вставлене у пояс дорогоцінне каміння. Ще нікого не було в столові, але я бачив добре знайому застиглу в оці картину. Чорний смокінг у білих штанах мовчки і методично ріже криваве м'ясо, А біля нього дама убілім вся, впірнула між дві половинки червоного бедекера. Гудуть голоси, дзвенить посуда, сиплеться сміх, булька вино, Грає радісно море, а чорний смокінг у білих штанах, як машина, старанно ріже криваве м'ясо, і біла британка так само тоне в червоній оправі книжки. Перші з'явились в столову німці. Простукали каблуками подовж столів. Дами й мужчини рядком, як гуси. Зайняли окремий стіл і зараз забряжчали склянками. Вони обгородили стіл муром широких спин, облямували скатерть колом здорових рум'янців, змішали з дзвоном посуди свій грубий сміх і свою розмову. «Я-я! Я-я!» Тріщало понад столом, а під столом стукали ноги, грубі литки у панчохах з грубої вовни та в запорошених капцях. Їх дами негарні, у ластовинні, Здіймали кості з плечею в погано пригнаних блузках і механічно викидали із себе, як ті ляльки, що їм треба притиснути у відповідному місці. «Ах! Ах! Я-я!» – рубали мужчини. «Колосаль!» – співали дами, кладучи собі на тарілку величезні порції страви. За окремим столом похмуро обідав руський і боязко позирав навкруги, як загнаний вовк. Тихо пересувались лакеї в чорних фраках, замкнувши в обличчях повагу. Блищало срібло посуди, п'явся виноград по колонах. За нами шуміли пальми, а перед нами море. Ах, ах, колосаль! І ось раптом на тлі синього моря пропливає корона золотого волосся. Морські очі встромлені в мене, і біле обличчя привітно киває. Вона трохи спізнилась.